عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا يعلمون و لهم انکی دیمتین صورت یارات کې هغه مقاصد ذکر شيو اخري واقعې موسی علی السلام وا داغه تحوال سلور اغو چې د فرعون سره وښکيو او سلور بیا خپل بن اسرایل سره او بیا اخر کې زجرو د يهود په یو قول باندې چګونه به کوم او به لبخون کې زغی صدرې قسمه جواب وکم چې جو کله دغه سماک به کولې ربي تاسو باندې غرسل روي چته او به غواده سره په ازل کې اغستا او د عالم پکې ولي تباش تفا عمل نو او صرف پدې باندې دی کار نکي چاله غفور رحيم دې مونږ توبخه نه کوي او بیا اخر کې د غید پر تخويف چې دا خلق مآل جهنم د پر پیدا کړی دی نو د عقل نکره خلې د سترګو نه د غوګون نه ازور پورن ختي دې نو دا ټول جهنم یاندي او آخر کې مو مینان ته ترغيب ورک او چول اللہ الاسماء والحسنہ ستاو دا پار بلچہ تاجت نشتا دا اللہ اسماء حسنہ دی مجھے دعا غوارے اسوال کوئے نو دا اللہ نا کوئے پاگی نمونو سرہ خودی آیاتونو کی ترغیبات تھی آخر کی ترغیبات تھی او ٹول رد دے پداغ چه غید عقلنا استرگونا ازی قوتن کاروان غستن زکا حلاکشو نالاوی تاسو تے کارواخ لیکن واللزین کذبو بے آیاتنا کسان چی دروجن کئی آیاتو نظم سنستدری جوهم اللاوی زنی سم دیل را خود داما پداما سنستدری جوهم ناسا الله اذا زعما عادت نه ده شنو ول من حيس ولا يعلم جديو فزان پونشي معنا کې مفسرین څنګه سنستذرجوهم الى مراتب في الدنيا دنیا مرتبه ولور کوم خوشاله ولور ما کفرهم و ضلالهم سر زده کفرنا و سر زده گمراهی نو په دنیا وریږي دا الله نیولیکنه تل چې وبند داسې گمراهي او دنیا خوشحالي په زیاتې نه پوه دشي چې الله ما را نسی خو ځو پزان پوهه نشو ما دیتست درایو ای دیتست درایو لکه ابلیس سمرا لویه مرتبه کې ملائکه سره او پاری کې ډبو او کله چې ما وليون ته لوی وکړه رب صلی الله تنرا ویستو دا زه الله هر بندا و املی لهم حالت ورکو زمي تا په دنیا کې تر دې چې حلق با پریشانې چېرې ده تعالی سنوي ده زالم دي بدبخت دي الله او ته بالکل سنوي خلک پریشان شي تدیر مهلت توجینا انکې دی متین بهشګه زماني ول ډیر محکم دي چې بیان شي خلاصې دي بیا پوملکونو ګرځي کله لندن تلایذ لذی مالدارې کنا کار پله لړشي خو دې خاور لبرازی انکې دې متین الله یو خلاصې ذهن شي دا سرغیبات دي چې الله چې فکر کاوهه سوچ کاوهه اذي خلق سوچ نه وکړي او دی نظر نه وکړي په صحیح معنا کې دې پیغمبر تا مزه که ور سره کوي ګوره او لميه تفکرو اذي فکر نه څاکته کړې دی دې دې کې چلهي قران کې ذ فکر ورنکو په دین کې ذ فکر ورنکو په خپل اخرت کې ذ فکر ورنکو نو په څه کې و فکر کوي دې کې خو فکر کوي چې اختر روان دي او څنګه جامې جوړي او څنګه وګ دا فکر غهنو په دې واخلاص شي فکر د اخرت کا دا ګډی روغت ژوند کا دا ګډی خوشاله دا مقامو الله سختو کړي او لمي تفکرو ډیر د افسوس حال له ای سوچ نه کی دا خلق په دې خبره کې ما بسواحبهم من جنن چنيشته د دې په صاحب pore سلي وانتب دا پیغمبر خود دی صاحب دې د دې مرګره دې دې وت صاحب راځو دے سوچو سچونو کو کنه ما وې سوا هې به د پوري زره لی ونتوب نشتا اخو انتهایی عقل من انه ویلا نذیر مبین دی خو نور سنکه یمګر يرون کې د اخکارا دا یو ترغیب وو چې فکرنکار واخلې پیغمبر تا پډیر ډونګی نظر سرو ګورې تاسو تبدده حق او حقانیت د د په د مخکې په بادن کې عمل کې معلوم شي که نه دویم اولهنظروفی ملکوې سماواې واللا رو دی آیا دا خلق نظر نه او سوچ ن کوي فکار نه کوي په دلیلونومانو د زمکو کې چې سومره دلیونه دي اسمان کې الله پیدا دا کلی خپل قدرتونونه دین ورته وګوراس وګمتو وګور را د شپستورو تل وګور دا سې چې د دین سره راضي په کتابان دي برکاتو نا او اگر خالص نه شي او مومنان خو داسې یقین کوي نه کچوېنی اې کنه عالم ينظرو دا سې دې تیارې ورڼا تنګوري چشپښینارو اسکم په ارواش پکم پلاړه د کسه به قیامت راځي او دنیا واړو بیا سو کوی نه الله اذا شکي مګړ نه دا خو یقیني خبره دي ملکوت السماوات ولارو دا سمانونو دلیلو د زمکه دی کې سوچ فکر او ما خلق الله من شيء او دا که سور پسی راځه چې الله پیدا کړې ده هر شی ناغه سوچ کا سوچ کانه و بتا تعلوی چلا واحد لا شريك ده الله سره شريك نشته دې غره خو هغه چې له کده ګنا نه پاکي کنه نوbstو پخپل سترګو پاغه کې د خدای وحدانيت ویني دا معشومان ماشومان پاکي کنه نو پکته یو دا دې کې د الله قدرت او وحدانيت څه کنا دی لا ګنا نه دې کړې لار چا خوخي کپر دې خپلې خلق پرهنه کوي کنا دا به کې د الله د وحدانيت اثر دی رنگ دی تراسي دزمو کې نه چي او تیغ راخيږي کنا نو پانه پکني پا استني دا د شهادت ګوتا ده دله کوندک لمو وینو کو ته اوچته کی چې اشهد ان اله نو دا تیغ چې راوت نو دوم د شهادت کوته دا بیا رسته به کی پانی مانی پیدا شي دیم دا الله د توحید اقرار کوي کنه من شی هر شی چې دنیا کې ګوره وا ان اس ان یکونا قد اقترب اجلهم او ذریم فکر پدی کوي جو مر ډیر لال او لک پات دی زمان خلاص شو اخري وخت یې دی ان عصا زه خبره ده ان یکونه چې ممکن ده قدق تر با اجلهم چې نځ دیوی هغه اجل د دې خلقو چې قیامت ته په به اي حدیث ان بعده یومنون نو په کوم خبره باندې په کوم نصيحت پس دقرآ نهبا د خلک یقین کې یو باور کو نور خونیشته زراتلو دغهقرآو بس الله راولږ او نور کې صحت مشوه چې او بده پهې یاقین نهکنې دی دڅ په تمه دی چې بل کتاب به راځي بل ح به د آخرې کتاب دی چې په دی چا باور نشو بس پووشه چې اللهله کوي که نهه. مَن یُضِلَّ لِلَّهِ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَضَلَّ جَلَّ گُمراہی کی نبی داغه پارسو گه ہدایت کو ان کے وَیَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ او پریدی د قصہ ها چې هدا دی نشته نو یَذَرُهُمْ طولمر کار سمرو ماری او او بده خپل طغیان کی وضی اخپل شرک کی اخپل غلطو خبرو کی بذری ردی کانسل فحش بغری هذ یو پذیک یو زی صاحب او تی نو زیخه پرګدل لدی لرا فی توغیانهم پر خپل سرکشه او ګمراه کی عامون حیرانو پریشان یسالو نک قیامت خبرو شو چې نزدید ګوره قدیق ترابا نغی تاسو کو چې کله تپو اس حق د قیامت کې ایان امرسا چکل وی راتللې دي قل انما علم عند ربي او اي واته چعلم د قیامت زموږ رب سره دي هغه ځم سره ساتلې دي د علم اچه تنشت دي لا وجليها لوقتها الاهو نبخ کا رکی قیامت درا پخبل وخت باندې مگر الله سقولت بسماوات والارض الله تاسر صغم ده د قیامت د غم تپوس دا, دا اسمان نو کا د زمو کې نو کا باقی څومره درانا ده له بندپس کې ده ها مانادا قتادوي چ لا تطيقوا سماوات والارض لعظمها اسمانه طاقت نشیلار ال عظمه که نشیلار له تبېس طاقت ولري سقلت فیس سماوات والارض دا قیامت ډیر درونده آسمانونه په ځمکو باندې هغه وت نشټینګې دي ځکه چې قیامت شي نو آسمان ونه وي بیا عظمه کا ونه وي غرونه ونه دا قیامت ته ټینګې دي شي دا خو یو انسان دی چ دیو ته ټټینګ دی نو کوم انسان چې مؤمني غواړي ښا مؤمن دمر مزبوط دی آسمانونو د زمو کو نه چې قیامت وینو په چا وایي کنا دغه بدارش د سوري لاندې دی دغه په امن امان کې ښا لا يحزنهم الفزع الاکبر نور د دین د دې قیامت ترنواله ارچا ته معلوم دی ښا استوري باز زان نور وزن له دکتور شاس پوګم ځانله درونده دا قیامت او آسمانونه پزموکو دیبه په خپل ځای ټینګ نشي لا یاتی کوم الا تاتی کوم الا بغتتن نبرازی مگر ناسافا بغتتن ناساف راتل چې انسان پوڼ نشي چې حدیث کې ډیر مثالونه ذکر کړي چیو تن بناستی انوڑای با خلیتا کئی ادی که با قیامت شی ادی که با خلیتا نکی دکان کې با سلی ناستی جامع با کچ کئی چیو جوڑا را لکٹ کان غوی خا گز بیراغستی ادی قیامت شی ادی که با بار سپات شی ادی که سلی بی بیروان کلی اوبول آن. اور دندې توبې بوزي هغه به وو ونص کې دي کې وقیامت شي دا سه حالت کې برازي چې هر بنده ونیمګړې پات شي يسالونکا تاسو کې ستانکان نه خفيون انها دا سه لکه چې د قیامت نه خبرې دي پتا یقین نه جوړ کانه خفيون انها قل اوات ان ما علم بیشک علم دا قیامت الله سره دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلک نه پویږي نفر هم ور دا ګمان کوي چې د ته او پته ای بلته او پته ای هغه الله خو جوابو وو او تخپل حال بیانې چې مان نه دا تاسو نه زکه مو کوي چې زه خپل ځان نه هم خبر نو څ <سطس> ما باندې دا ګومان پیدا شو دا عقیده تاسو نه که کنه دا وم هلاکی کنه ها چې تاسو دا الله صفات مال را کوي چې ته به د قیامت نه خبرې قُل لَامِلُ كُلِّ نَفْسٍ وَيَوْمَئِذٍ مالک دَخَلِ زَامِدِ پاره نه پاو او ولا ذَرَّن نزان لصفید کو لشم نزان سره سن نقصان کو لشم د زما کار نه دی هر څه چې کیږي نو الله کوي پیغمبر ګورو ځان نه نفي کوي چې ما سره اختیار نشته نور سوک دي الا ماشاء الله زه دا سوال پیدا شو چې دا زموږه کارونه ای چې وکړو په لګوه وخت په ذریش کاله کې دنیا ته لراناکړه پدين باندې په توحید باندې او زمکه ته ول د علم نړه کاکړم او ملکونه وار ناغوي الا ماشاء الله ذات ما الله کار دي د زموږ نکار واغستنو بل چا نه بیا واستنو زموږ نه واغستو الله هو د دین کار اخلی کنا کا دار چا نه اغستې شي وجد چا اخلی نو شکر کردې دا کوي کنا الا ماشاء الله مگر دا آغا کار کی چې د الله خو خشه دا مطلب ده دا معنی نه ده چې د الله خو خشه نو ما کیم نا سنګا چې لا املیکو یمنو سنګا به مالک کی چا ویلې چې لا تملیکونا تاسو نه اختیارونه تاسو سره اختیار نشته کنه ولو كنت علام الغيبا که چېرې زه پوی دې په غیبو حالاتو لستقصرت من الخير ما بدير عملو نکليو د خیر کارونه د ثواب کارونه د اجر کارونه اگر چې وسم کومه خنا دین نام ډیر کړیو کنه ولی بیرparagraph ده کنه چې اوسالته پټاولېږي کنه چې تا تا 2000 هي تا نغبیا روډه خوري هغه بیا د جماعت کوټونی سي اړو خوځي نه د جماعت نه چې په شی چیر دما زم ما دی دي نو پیغمبر ته که علم چې قیامت به پلانر ورز راضی پلانیکل پلانی باندې راضی او بیا څومره زور لگاو لاستقصرت من الخير من الاعمال مجاهدوي اذغسی زپدې پوی دی چې په کم جنگ کې او مال فتحي او مال بشکستی نو ما به مخ کې تنظیم کاو نو ما ته په تکلیف نرسه دا زمانہ عمرګری نشی ځان کې دا سور شي ځان تاسی کما تا علم, دا علم تجارت و تجارتن کے کال و آبادی کو سوکڑ وئی ما وحل کو طویلو یا مکرے دا نوتے وی ول جذب و الخصب کما تا علم و تجارت کے وضی سفر کے وگٹئی نقصان وئی یا متا اموتو کما تا دخپل زان دا غسه کمه علم د نو عجبت توان کله مسالته چې زما نه چا سوال کړي نو ما به جواب ورکړم نو ما کوم ځای ورکوم نه د روح تاسو شو نو جواب ور کړیش خپلوس مې خپل سر دی وحی سره شو ما سره جواب نو کنه نو کله به یو په دې نو بیا خوري رسان کارو لاستکزت من الخير وما ما سن يسوء نبرسېدل چریما تاسو زخم او, او تکلیف نه دغه سه نه پدې انکی اړیر تکلیف نو تر سېدل حد کې څومره تکلیف او او او کله په اس باندې په خراب باندې سورو را پروت نه ده لنده فخ شو بیا په ناستې موږ کا ډیر وختو داغسي خاندق کې خاندق کناستو کناستونو دا غوته وکشو وا وینت روان شو ډیر دل دی کوم نبی لي سلام الله سره خبري کولې او دا به وی چې هل انتي الا اسبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت ته خو یو غوته کنه نو لي دومره دلت کړي زکه چې زه زخمي شې وی نه دا نه وتا خیر د الله په کې وتا دا د خفقان خبره نه ده دا ټول مصیبتونه فراغلیو کنه ها او حضرت عائشه چې کله په موت کې جنگي موت کې درېتن شیطان شپر لپسې ذل ابن رواحه جعفر او زید محبوب یې په کې او حرد جمعو کاتنو د خبر کول شان و نو دم رغم جن کنو و داخو علم د غیب و نو کنو نور س انتظام بیکردو نبور سید لما تتکلیف این انا اللہ نظیرون نیمزو مگر یرونکے و بشیرون خوشخبری ورکونکے لقومی یؤمنون دا قوم دا پارچیقین کئیم اخر کی دلیل عقلی او د شرک پیدا هر صورت داوی موضوعی والذی اللہ ذات سے خلقکم من نفس واحده تصی پیدا کړی یو نفس نن چه تمام السلام وجعلنا ازوجا او پیدا کړی و دغه نفس لا جوړه جنسنا خپل جنس نه امنها اغم بنیہ تم انسانم مثلهو ری اس کو ن ای له عادیه پاراجی ارا مو سکون حاصل کیږي سره مزیده پوری وی دا تمو د هوا خبره واخا ادا رستو عام انسان ذکر کوي الله چې دا سهار انسان لا ما دخپل جنس جنسنا او د نوع نا پیدا کړی دا فلمه تغشا حملت حملن خفیفا نو کله چې دې ريس راملاو شي نو حمل واخ لي حمل سپکو فمرت بهږي دا مطلب دي چې ګرځي را ګرځي کارمار مار ور سره کوي فلما اس قال الدعو <متحدث> او کله چې درنواله معلوم کی د ځان نه نو بیا دل نن اسوال کوي وګوره چې پوهې شي تکلیف را روان دي نارسه پری هو د کنه دعو الله الله تپاسیداو پروکوښو سوال کې د الله نه د دو دواله ربحو ما چې رب ته دواله دي او دا ویل ان اته تنا صالحان یا الله که تا روغ موټ صحیح سالم اولاد راکو صالحان سمانه چې ما شو منا صالحي صالح دل تمانه صحیح سالم روغ موټ تاسې چ پټولو به با ان ضامنوبان د روغ موټي دنه کوننن نا مين الشاکرین نم بستا تابدار شو دا د عام خلق بیان کوي ښا او خاص کر د مشرکین عرب د قریشو غیبم داسوي فلم ما تاو ما صالحان نو کله چور کله دي دوا امور او پلارلا داسې بچی چې روغ موټي خص حتمند جعلا شرکا فيما آتاهما دا پلار رب لار بیا زلم شروکینو دي ګرځي الله لره شریکان په غنیمت کې چاله بس ورکلې پز دغه عادتینو خلقته نوم تپوس کوي چې په چا دی غوخته وو وي په شرکی بابا او چې مونږه ول لور شووي موږ هم سرګې جعلا له شرکا بابا گانیا دی بیا دا دو مشرکان حال بیانی اللہ او حسن بسری قطادوی جعلا کی وزمیر ادم و حواتن راجی که مور و پلار جعلا له الزمیر فی جعلا عائدن الان نفسی وزوجها خزا خوان تمراتی من ولد ادم لا اله ادم وحوا ابو بکر جساس نقل کئ چې دا, دا عام انسانانو چې دنیا کې عادت ته نو دا غالي دا قران د دې خلقو د اصلاح لپاره راغلی او چې خلقو داسې مکووي الله د سره احسانو کی روغ موټ بچي در کی نتاسبه کې بیا هغه سره شریکان جوړوي چې او الله راک هو نو چې په دواړه راکونو دا چې په مخ یې راکړو دا څه دا ټول شرک د الله صلحه فی ما تا او ما الله اما یشرکون الله دې رچته دا غنا چدی و سره سو شریکي تا ګوره او دې تا ګوره اوی زاننه دې خبر اسو کې ژوند میا ګان دې د پاره خاص خلق والا زی که نا؟ چه چه اولاد نینو میاغانو کرزی؟ اه، کی او کورو؟ اه، اه، مالا داسه اکلو، چه پاگی کی، داسیو، چه دونه اکلو، او بچینو، چه که خلق دو دینای براتو اخلی، چه غیزان لدغسی گرزی، او خلق لورکی، تعال الله او ما یشریکون او یشریکون ما لا یخلق شیئا ای ذی الله سراغا چری سنشی پیدا کولی چاله سور کولشی او هم یخلقون هغه پهله دغه څه پیدا کلی شوی دی داغه مور پلارو هغه کوم په تلیو داسه زور پسل ادم او حوا پوره بل سنشی ور کول الله ور کوي خدا خلق زان غرق ولا يستطيعون لهم نصرا ابي طاقت نلري دزيد امداد ولا انفسهم ينصرون انا غي زخل زان امداد كولشي وانت تدعوهم الى لهذى لا يتبعوكم او ذي مشركان تالاوي كتاسو اوازونا كوي لورشي يا چ زما مخترنا کا د دې سوال نو کیخه اړیر به قسمت ما او تعالی ته یو زلوای چې زما د قسمت خوشی او زما د بخ دی او بلشي ملشي وینو الاله حدا دی توېخه چې دنیا می خوشی حالت می خوشی ازو دنیا د دې مصیبتونو نه بچ شوم الاله لا یتبیعوکم نلاوی ارېستا صحابر ان شي قبلوله سلام علیکم برابر را پتا سو اذ او تمو هم کدی توازن کوی امانتوم سوامیتون او یاته چ پی خاموشی ان ارېستا خبر دی ته دې دی دیوال توازن کوون داوري دیونه تا کوون دا, دا اوری نا غیم دا سې دی کنه دا غینه خلار سغست دی, دی روح پکې نشتا چې روح نه نسترګي غوګونه هیڅ کار نه کوي نو وانه د ګرنته आवाज کې ان الذين تدعون من دون الله چې تاسو تواځو نه بغیر د الله نه عبادتون امثالكم نقي 15 په شانت بنديانو دا غو پریده چلا که ته مولشي او خبر کې کی د کیدو نمون سره وعده کړې وعده کولې شي چې مونږ به درځو او مونږ سره به خبرې کې او همون سره وسلام کلام کې دا ویلی نه ته ژوند دی دغه سيګر دی نه چاله سور کولې شي د چا جد پورا کولې شي چې د دې کوم غالي الله وي هیئ استادو پښان بنديانو کانا عباد ان امثالکم سنگا مفسرین ذکرکی روح المعنی قال حسن اے مملوکتن لله اغام دا مخلوقو دا اللہ بندیانو دا اللہ پا قبضا کیو مسخرتن لأمره دا اللہ دا حکم تابدارو بغیر دا اللہ دا حکم ناغی سن شکوله عاجزتن عن النفع و ذر عاجزو دخبلزان دا, دا نفع و د نقصاننا او او یزان له صحت ورکول شي او غیزان له موت لريکول شي د زنه چې موت پراغلی او د تاریخ نو واستاسو غی او شانتی ینو څنګه تین سوال نه کوي ته پوسو نه کوي والله چې نو زه فدعوهم ارمانوري جوه اوازو کې دي ته فل یستجیبو لکم دې دې استاسو قبول کیاو دې در کې د لزخه الله وي ما پرې ده په ځان دي از یې چې نه صبر یې وکنه از موږ الوی عاقدام ده نو ځې چې در کې ده ان کو ته صادقین کتا سورښتې نه چې دې سکول شي ورالاده خلکو ته پارس کې خلق دایته خوې او دې نه پويږي دې درګاو نو ته چلول شي وړي ډاپو باندې واده دغه ناس دي توګه کرکا بدلله درځیخه د چا په پوزنې چا په وغنې نې چا په لاس دا سي سمسې سمسې و داسې دی د بابا مونږه وران د چناس دی وتا نو دی نه سموي چې دا سترګې ولا سم کی دا پوزو ولا سم کی دا بوړې وغو ولا سم کی نا ټول دا کاندام مال لړتا دل اخی چې کو دې سکول شو نو دا چې وتا خوا کې ناس تنذيله ویدار سو سمکړیو کنه د سمره وخت ته چې ناس دی امر رحمت نکیږي نو یا خلقو سټ نغواله الہوم ارجو نو يمشو نبهه د دې لپاره پېښته چې ترې په نه را رسې نو را منډ کی ګورځي پاږي ام لهم یادید پارا ایدن لاسونا دی ابتشونا بیا چی پاگی نیول کئی ام لهم آئینو یفسرونا بیا ایادید پاراسترگشتی چی پاگی لی دل کئی ام لهم آزانو یسمعونا بیا یادید پارا غوگونشتی چی پاگی او ری دل اس نشتا قبر که وسط یو پراتا دا مپسرینوحی اځې خلقو دا طغی پروتو کې مسخري دی ښا دا ټول کار دا شیطان کوي ګور ښا دا تجربې شوې جکله لاسه لا بون راغلي دی کنه او ځان نه بچیولو ځان نه سارویولو نو دا کیوم چرته اودنا ناواز کړي چې هلو ی ځوانا دا بچې خو تراله اوې دا دای کیو سپینو یامو ولا سو کراغله دی او قلو که دلس ننیوله رستله ده شیطان بز داقی یقین شوه ده چو گوره کنه داخو ماهوازو کلوی زوان تا نراغی کنه کارون شیطان کهی ده گرزی ده سیده سمده ده اخبار اگر صحافیان دی دی گرزی ارزه که ده دیده پارا چه خلق شرک تر دا ده کارون دی کهی حادثو لزان رسی کنه <تصح> او کلی مونږ کلی کله نو وینو ښا کله په روټ کې معصوم مخته او بس او رواني امر چېغه کې یا هدا کې شیطان لږی هدا ښا کې ګوروي بچی ک کنه نو الویزون بچکو کدا شیطان استاد عقيدي خرابوله د पारा نډیر لوی کارن امید سره ښا نلوي یسو سره نښتہ فلیدعو شرکاکم او آیا چه نصبری گی نوائی چراو با لیا خپل شرکان خپل خدایان سمکی دونی اپی از ما پا حق کې چلو کئیم فلا تنظرون ما تا محلت مرا کوایم پیغمبر وی خواب خو اغتر داسی او ناغو تویز خو بدا مسالکو ما زید پار رالی گل شوی ما کتاسو بانده بدا لگی نو بس چس کول شوی نوکه ځکه ته تلنې ما او نظم ما تک ځبتا سره پډاګا ناسي مخه نو استاذ او استاذو خدایان ټول راځم کوي تاسو یې دا کارونه کوي دا کارونه کوي نظم سره هو شوکي نا ان والي الله الذي بشکه ازما مددگار الله دې اګه چې سو ساتي ریسو کو ته سنشي ویلې اګه ذاتو نزله کتابو چې دومره لوی کار کړې چې قران نازل کړې وي اسمر لوی کار دی دنیا کې انقلاب راوسته دی د دین لوی کاری چې او بندا د جهنم نه بچي او جنت ته لړشي دا ډېر لوی کار دی علاوه بر قران سره کیږي ګوره دا کار بل په هیڅ سره نه کیږي زته دنیا دولت خرج کوا چې سر جهنم دی او تی جنتي کې په پیسو باندې او پو سیزونو باندې نه نه دا صرف د قران کار ده سمرا خلق بچکه ته جهنم نه اوزان تیراخ کو او دا سی وړیر خلق ناشتی پکاله جنو کې ابو اسکلونو کې 1 2 3 بوي نو اغي بچو نه غد الله نو واخا او جسو کې خواخو نو اغي راخ کو پران ته کې نو لاده چا اختیار نو نو پیغمبرځه کوي چې ټول را غواړي سمکی سم دونی ما او چې زما په حق کیسه انتظام کول شي نو اوکه فلا تنظرون ما ته مهلت مره کوي چې ما خام بشي په پیله بشینام وشکا زما مددگار الله دې غزا جنازل کړې دې قران او هو اي تول السالihin او هغه ذات چې صالحانو بندیانو حفاظت کینو زما به ولین کوي دا, دا. بيزوي وي و من عادت هي تعالی ایا تولص صالحین فضلن عن الانبیاء الله الذين كانوا مؤمنان وامداد کوي که څومره مصیبتونه بچ کوي ها دیوې کنه وی بلوا برکته نو تا وه لا بچي د مصیبتنا نو چې هغه د عامو بندیانو مؤمنانو حفاظت کین د پیغمبرانو باندې کوي والذین وکسان تدعون من دونی جتا سو توازونه بغیر دالانا لا استطيعون نصركم اغي طاقت نه لري تاسو د مدد ولا انفسهم ينصرون انا د خپل ځان امداد کول شي مات پراغله بل چاله اموله کفانه په چوله مخه ولا هغه چې سړت زوالندو ای دجی وخلق ده ښا دی اوس مړوله کیمرې وباسي یا خدای توبه چې مونږ له کيمري وباسي نه او دواټنه نیخ کې دا سي نه دا هغه نسټ ځولندې او پله يې خو دې ته سايته دا ژوند دي لګدي چې او داغه یزان د پار کيمري وباسي نه خپل سط نشینی غوله چې شکل يې خو له راشي چنچلې بچي خو بہت ادي ولدا کيمري وباسي الله يولا ان سرون وَإِنْ تَدْعُوهُمْ اِلَى الْحُدَىٰ اے پیغمبرہ کتدا خلق راو بلی قرآن تا لا اسمعو دین اور استا خبر وَتَرَامِنْ زُرُونَ إِلَىٰ او تبی نی چی دی تا تنیغ نیغ گوری وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ لیکن دی حقیقت کی تانشی لی دے فکم نظر سر چی مومنانو تلی دے لیکن فاقا نظر سر دی تانشی لی اغیضا نظر دے دے عبرت نظر دے اسی تا ته ګوری وهم لابسروون اوینه دی نا چې دا سوک دے خذل عفو وان امر بالعرف وعارزان الجاهلین تخپل کار کوا په دنیا کې تخپل خدای ته خلق را بلا ډیر په صحیح طریقہ صحیح طریقہ صدا واخل اذان سرعفه نستواصله خلق با رشن کو پونگرزی استا وصلداد خوا خوزیل عفو واخل زان سر ما فیه و امر بالعرفی امر کوا خلق تا پتوحید سران و آرزان الجاہلین او مخوالوات جاہلان او نا داغی خبر ماوران ایو با دیر دیر خبری کوي فاغی تبا التفات نکے گور د دې بزګرډست اصول لي هر مفسر وای چې دا سيادت په قران کې ډېر کم دي چغي کې د تبلیغ او دعوت اصول را جمکړي وایما ينزغنک من الشیطان نزغن خود دې نه وزن څنګه اخلاصې کته ډېرې مافه کې خلقو تا ډېر فوقه پسته کې شیطان عرب کله تعالی راشي نو یې بچي کوردا پلان تا دا خبره وکړه تا ولم سي کنه چې بدیو نشي نو بیا اغلی لور شي چې ګورانه غستاث په حق کې دا وای چې دې شکرانې اخلي دې او دا دا بابا مونږ اوران دی ملنګان دیو او خوار خوش خلق لګورتا ته دا سه وي په مسله کې دا شیطان کار دی که ها نللاو یذدن اوبل و وایما ینزغنک من الشیطان ینزغون کور سیتا تا د شیطان د طرف نا سو وسواسا فاستعذ بالله نوای چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم چې الله له شیطان نه بچکی او هلاکیهم ارسل لارواني نو بس پدی وتی بچکی غنو انه سمیون علیم بیشک الله اوریدون کله او پارس باندې ان الذي نته قوبي شقا کسان چې متقیان دي پرشتیا م واحدین دي اذا مسم تو من شې کله چې ورې ديتهڅ خال سوسا سو سو د شطان نودي سره الا چې نه تذ کاررو الله یاد کې اوو بال الله ووي س نه بلهمهي فظو مون نهښې نه بچ کې ناس پهپلاې شي. ستری یو غړیږي چیر اخو ډېر له اتباعي واخا توایفومن اشی توان د دې شې تان ډېر حملې دی ډېر حربي دي کنه چې د زکم د تفارس کار نخاری د وطنو جنگولو بس شیطان یو تن ته وی ګوردا سره دا زستا څو توبه خامخابیا روزی کنه جوړګه دې راשי نو زو تاسو سوال جواب کوم دل ته بیا مودریګه نو بس دا غډېرو شیطان له په مخه باندې او اډو کې او ورځاو اوس به د سکو یانګي یا سریه سوچ کوا فکر کوا پیدا زماره ورده مونږ یو خلق یو دا که سې زبون د کوڅه کې او ضرورت ومی نو دې دامت مطلب دی چې زه څوک سې کومه بس څوک <تصف> په کوڅه نزي خو بس پیدا مو پسرون چې حق پرستی یی سوچ او فکر وکړي او په قران نظر واچي نو بس دغه سترګې رڼا شي او د ډیر لوی غضب نه بچ شي څومره قتلونه وشو په دې چلوان نه دا حدیث خبر دی چې نبی علیہ السلامی دا اخیر زمانه دا علامه دا چې یو صلیب قتل کی ننبا مقتول خبره چې دا پسبان او کدي قاتل نه تاسو کې نو ذیوم نشویل چې دا مې زکه چې دا چلونه یو باندې خبر خو بس قتلوشو نه ف دا علامه نه ذکر شي دنیا کې وایخوانه میمدونهم فی الغیم او کم چیرونا د شیطانانو دیو مرګری دی ناغي خراقا کی د شیطانان پسرکشو کی فی الغیم هر قسم گمراهو کی راکا کی خان زګاری و سره خوشا لذی اغه لچل نو ورزی ثم لا یقصرون او بیا په دې کوتاهی نه کوي کنا چوی مو می کنده کده بلعام نه له فریزی چې جبال راو باسی دا حال له په تتی هم به آ کله چې را نغلی توديته په موجی سره چېدي غښه کالو نوایدي تا ته چې للهته تملییک او چې مونږ دته سوونهغ نهکې د تویللي چې د مې د غونه لري کاږته زمکه تنګ کړی ده پر دا, دا. کار دی نه کو د مې زمکه د او په پهېنی شتهروونه پهې روان کا د دا کار نهک او توحید توحید کئے لو لجتبیتا ها در موجزہ دیولی خوخہ نکڑا مونگلا قل و تووایا انما اتبع ما یوحا ایلی من ربی بیشک زخو تابداری کوما خود آغا چووحی کولی شماتا ادر اقبلنام زدغی لنیم راغلی گرونا بسوکا پلکی زدغی راغلیم چل اللہ ما توحی کئے او زیتاستا بیانو مخاب حازا بسوائر من ربکم دا قران دلیلونه د توحید دی د رښتیا سونه او هو دنده په دنیا کې راهنمایي دا چا تعالی توفیق ورکی کنا نو د قران نه خبر شي ورحمتون او رحمت ته جنت ته په آخرت کې لقاو می یومنون دا قوم له پاره چې یقین کوي په دی باندې ذکر کوي چې دا قران الله نصیب کوي خوږه چاته چې قرآن دب کوي احترام یې کوي قدر یې کوي ازه دنیا زریعه نه ګرځي چې جمعش پدام او ما خ... سلوېختی دا قرآن راواله اسې چاله سنور کوي ګوره چې سوی په ختم نه وکړي الله ویده قرآن ادب نه وکنه ته ختم کینې نو ډیرشتن لګیاري یوبل تغواګ نګځي دا قرآن به یادبینا دا قرآن کو ادب داري چې یو وی نور بو ته غوګي خېګور وای القرآن فاستمعوا له کل چې لوستل قرآن بیا خاص کر په مانځکه نو غوګو کې ده بل بل لا توجو مکه قرآن ته توجو کوین و تو او چبشه ځان سره غدی بدی مکه زن سر لگئے و داو تا خاموشی و نکڑا دی که صفحه دادا لا اللہ کم ترحمون یقینن چه تاسو بانده با رحم و کڑیشی کتاسو رحم و غارے ارسوک رحم و غار چه اللہ ما قبل رحم و کی نا اللہ وی کوم در بانده خودما در قرآن ادب خیال ساتنو لا اللہ کم ترحمون احمد بن حنبل تا نورتو المحدثین وی چه دا دمانزب په قرأت کې نازل شوه چې کله امام د کلوسته شي او وګ کې خپل واجب دي کنه امر راغلی فاستمیعو له وانسیتو لعلکم ترحمون کوي امام یې په جهار لولي خود خو ځغاسه او کله امام په دروازه کاتورسته کې پټ لګي آی نو سایلم شته کنه چې شي نتا بانده خاموشیه و دادوار خبری لازم شوی چستا ایلم راگه چی چې قرآت لسته شی قرآ ایوه لده خواه کتی او ری که نا او ری نتا باوتا وقت دی دیده پاردیر حدیث نبی علی السلام چی پیوقان حمله کولا نو صحابه و طبیوی چی داخل شوی کلی تا سر بسار پیش منی مال وی وقت که چې که چره او ازان وارده ن بیا واپس زو دا مسلمانان نو او کزانه وانه رځن بیا په ورزو ری به استمع پیغمبر وا استمع غکه خود نو چې اذان به نو ویل شي نو استمع په خپل ځای راغې بولي هغه غکه خود کنه کاپل چاسو وی کو نو وی نو استماده چ خامو خالد مخک سو وی لشناج ستا علمي چې لوستل شي نو ته خاموشي کې د قران انتهایی ادب ده او حکم ده دا قران دی قطعي دلیل ده لدی مقابله کې که حدیث راشي کنه نا بپریدي دا او قران فیصله چنه زنه لا یغنی من الحق شي احاديث زنه دي از زنه دي يقيني مقابله کې مترو کې تپدی نې نه ولی موکا عمل په هه کچل درځي نوبیا په دوړو عملو کا او کچل نه درځي نوبیا وقران اخلي او حديث وپریځي او څومره حدیث د ټول خبره احادیث ونی دي یو بکی متواتر او مشهور نشته دي نو چالي صحابه مونږ ته خو له ده کنه ها تاریخ خو له ده مونږ ساٹھ سفدہ سا غالبان چه حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہووئی چه نبی علیہ السلام ویلیو چه لا صلاتا الا وی فاتحة الكتابی نو دے اغا چاتا ویلی چه زان لمنز کئی حضرت جابر ویخا چه زان لسوک منز کئی نو دا غپا حق نبی علیہ السلام چې تو فاتحہ خام خواوئی کو دنوی نو منز نکی او دا چراغ لے دا قرئ القران دا د امامته په حق کراغلی چې په جماه مونږ سکا بیا ونه وه خاموش به ولې دغه په حق کې بل حدیث دی هغه په بل ځای شو نو مسلم چمن من کان له امامن فقراته الامامه له قراءه تش زچا امام یی نو د امام قرات د دو پارا کافی دی څه مطلب چې هغه دا د هم شو نو مختدیو قرات کنا نبی صلی الله علیه و آله وی تاسو قرات نوایو همو وایو کنا چې امام وینو دا زمون قرات شي نبی صلی الله علیه و آله کتور پس نو تا دبل قرات اوئ ائ امام دی یو وینو تخه شو کاغه خشو نو ویلی به دو کې امام اته مدا چې هغه قرات په جهری کې موي او په خفیوم کې موي نوو دوارو کښتا د پاره قرات شنو تبہ خاموشي کې په جهریم کېو په سرریم کېو دا بس سپا خبره ده امامان فیصله وکړ بس چې حدیث په خپل ځای صحیح دی عمل وکاو چې ځان لمونسکاو فاتحه ووایو قران په خپل ځای صحیح چې امامتي نبی او نوایو خاموش وي ځکه قران وایي چې فستمیعو له او انستو نو ته قران نه سمه خبرو دی خل قران ا کړن او ډیره څه اختلافات نه جوړ کړي وا ذکر ربک فی نفسك وذكر كوا دخبل رب كوا تزرعن عجزة سرا وخيفة او ذکر کوه د خپل رب خو په زړه کې کوه تزرعا باجز سرا وخیفتن او په یره یره ودون الجهریم او ازرا ونباسی من القولی چې داخلي وینادا تومره زور قران بلې مسالې کې ګور ذکر ذکر بسنگه که پاجزه سرا وخیفتن پرورو ودون الجهر من القولی جهر بنکه چې د خلی وینا ده چې تی اوري او خوا کې د گاونډی نه اوري دې تذکر وی خفی ها بعضو فقها هم زیاته کری خفی ذکر اګه وی چې تی اوم نه اوري نوو ذکر نشو چتينا او رنا ذکر شو هغه کې حنته قران او تلکلم په قران وي نه خفيدي ته چتي اوري ولیکي نستاخوا کې گاونډي نه دا طریقه او کاغه واوري د نو تاجاهر وکم نو جاهر باندې کې کنا نه په مانزکه نه اسی په ذکر کې دون الجهر من القول ذي کې شک او شبي سسوال پاتش بل غدو والاس وال کو سحری او کو مازی غری هر وخت کی د ذکر وخنيشتا هر وخت کی کاو پاوداسکي او نه نبی رسول الله په حق راوي کانه یذکروا لا فی کل حال هغه په هر حال کې ذکر کاو نعمتهم ده حکم دې ولا تکم من الغافلین د ذکر په फायदा پويږي د ذکر سو फायदा ده د داف د دا چې غافلت اوونه کې غاافله نه شي د لا کهغاافله شو ډیر مسیتونو کې برګیر شي یو خو به خلنا سرهشيشیتانغ به د سرهکیې او بل به د دنیاچو غلیغې تونونه او دا کو د مله چې غاافله نه ش ان الذي نه ان د ر کا ملا کوم چې درفستا سره دي په مطببهې ډیر ندي د داغې حال اوګوره. لا استكبرونان عبادته اگه چلی لوي نکی دا اللہ دا عبادتنا د یو صفت شو عاجزی دا دا سمانا دا عاجزی دا پکی دا تذر عن ماناو سمانا دا چې لا استكبرون لوی مکوا خلق و تزان مخیا دا ټول پیران میران ختم شو درگونو والا و دا خانقاو والا اغی په زور ذکر کوي احکامخه پکیه او اړ پریوز سیاده لشي مداخلو ایدا لا استکبرون عن عبادی دا غی ذللت عبادت تھے و او ذا الله تسبیح وای التے ویلو کنا چوانا نحنو نسبحو به و نقدس لک یسبحونه ذا الله تسبیح وای د دې جبې عبادت شوه ولَهُ یَسْجُدُونَ او دې الله تاسو جدی کیدې د بدن عبادت شوه نو یې بندتا بانديوم د درې قسمه عبادت لازم ده ښا د صلوې عبادت د استکبیرون دوی مکاوا د جبې عبادت یسبحون حمد وسناوی د الله حمد وسناوی او ولَهُ یَسْجُدُونَ بدن باندي شجده کوا رکو کوا الله توډریګه قاعده کوا مدادری قسمہ عبادت پر انسان فرض دین و خان واخر